15. fejezet. Chicago, augusztus 4-e, szerta. 12 óra, 15 perc. Déna íten szemébe nézett, és a gyomra görcsbe rándult. Miért jöttél ide Iten? A férfi átható tekintettel nézte. Beszélnünk kell. Nem, úgy értem, miért jöttél Csikágóba? Iten összerezzent, majd benyúlt a sebébe a telefonjáért, de a szemét le sem vette Dénáról. Igen, szólt bele a telefonba. Itt vagyok. Déna szó szerint egy lépést hátrált, de íten előre előrelépett, megtartva köztük a távolságot, és ebben a pillanatban, Dénában tényleg megfordult, hogy előveszi a zsebéből a fegyverét. Nem, még nem. Mondd meg neked, legyen türelemmel. Figyelt, a szeme elkerekedett, rémület költözött bele, és téna látta, ahogy a vér az utolsó cseppig elhagyja az arcát. Szent Isten, szuttogta elborzadva. Iten ajka megremegett, alig tudott uralkodni magán, és az övé a következő másodpercben megkönnyebbülten fújta ki a levegőt. Igen, mondd meg nekik, hogy jöjjenek, a seratomban, igen, hívd fel, amint ide értetek. Azzal lecsaptam a mobil fedelét. Fegyver van a zsebedben, Déna. Miért? Déna nagyot nyelt. Ez az étel most másmilyen, gomor és vészjósló. Csöppet sem hasonlít arra a félfira, aki az éjjel olyan gyöngéden szerelmeskedett vele. Veszélyes a környék, felszegd a fejét. Mit keresel a lakásomban, és ki az, akinek türelemmel kell lennie? Randy Wornak, Stan Aki Richard testvére, igen. Randi fiát a leket egy hete elrabolták. Déna nem rezzent össze, na no, a teste minden izma megfeszült. És köze ennek az egésznek hozzám? Éten tekintetén látszott, hogy kezd ingerült lenni. Idáig követtem a legnyomát ide Csikágóba. Mérélentől Csikágóig minden egyes jelentős buszpályodvart télfigyelő kamerás felvételét megnéztem. Ezt csináltam vasárnap is. Te mit kerestél vasárnap a buszpályodvaron, Déna? Én a torka összeszorult, mintha folytogatták volna. Iten tudja. Mondtam neked, egy barátnőmet vártam. Iten szeme felvillant. Miért nem árulod el, Déna, hát nem érted? Tudom, hogy ki vagy, és azt is mit dolgozom. Déna szíve túlságosan erősen zakatolt. Miért vagy itt, Iten? A férfi egy kicsit közelebb hajolt. Basszus, Déna! Péntek éjjel három 11 tizenegykor találkoztál egy nővel és egy 12 éves fiúval. Elrabolta azt a gyereket, te pedig rejtegetted őket. Dén a szíve veszettől kalapált. Jane, Eric. Tudta, hogy valami nem stimmel azzal a nővel és a fiúval. De ez, ez nem lehet, ez nem. Biztosan tévedés lesz. Én te nyilván téved. Ez nem kerülhet el a figyelmemet, és mi nem? Elnézett oldalra, mert már nem bírta elviselni a férfi tekintetét. Tíz. Suttogta mag elé, csak tíz. Jéten összeszorította a száját. Tizenkettő. Én már csak tudom, hiszen a keresztfiam. Jéten elkapta a Dénát, és Lábújhegy emelte, hogy a szemük között csak pár centi maradt. Ugye él? Dén a bólintott, lassan. A keresztfia. Biztosan nem téved, édes Igen, gyönge, időnként nem reagál semmire, de él. Hogy érted, hogy nem reagál? Nincs eszméletén él? Rengeteget alszik, és amikor szól hozzá, az ember nem válzol. Azért, mert siket a fenébe is. Hol van? Kétségbe esetten megrázta Déna vállát. A francba, árult végte el! Déna ösztönándult, ahogy éten újabb belemélyedt a karjába. Erik siket Ez sok mindent megmagyaráz. Az általom fenntartott menhelyen, ott biztonságban van. íten, ez fáj. Íten elkapta a kezét, és én a sziszekbe a felkarját. Hol van az a menhely? Dén a szeme felisztott, elkerekedett, és tekintete bizalmatlan lett. Nem, azt nem mondhatom meg. Íten lassan beszívta a levegőt, kortában tartva a dühét, amely miatt legszívesebben megint megrázta volna a nőt, csak azért, hogy végre megértse, miről van szó. Még mindig nem fogtad fel. Az a nő, akit rejtegetsz, elrabolt egy gyereket, és 5 millió dolláros váltságdíjat követel érte. Az a nő, akit rejtegetsz, épp az imént küldött egy levágott újat aleks szüleinek postán. Déna olyan sápadtan bámult rá, hogy ítem már attól félt, hogy elájul. Elkapta a karját, amikor Déna kezdett összerodni. Megint lábújhegy emelte. Kényszerítette, hogy nézzen a szemébe. A nő, aki rejtegetett, négy embert meggyilkolt Déna. Senki sincs biztonságban a menhelyen. Déna összecsuklott, mint egy marionett bábú, amelynek elvágták a zsinórját, Meragyott a kanapéra, és csak bámult ítelde mérhetetlen rémülettel. Jézes Istenem! A rémület többen pánikká változott, ahogy az igazság eljutott a tudatáig. Azonnal felpattant. Ivíj van. Elkapta íten karját, és úgy húzta fel magát álló helyzetbe. Felöltözöm, vágy meg! Visszarohant a hálószobába, de menet közben megbotlott. Itten utána ment, és figyelte, hogy ledobja magáról a köntöst, és felrángatja bugyját és melltartóját. Nem tudtam, nem tudtam, csak ezt ismételgette kifulladva, mintha a szavak segítenének abban, hogy tovább zogjon. Keze ügyetlenül matatott a melltartó kapcsol, mire sikerült bekapcsolnia. Iten már nyújtotta is felé a pólót, és áthúzta a fején. Sies, Déna, kérlek, sies! Déna magára rángatott egy szoknyát, és rémült szívvacsaróan bűntudatos tekintettel nézett föl ítelre. Íten, nem tudtam, esküszöm. Íten magához húzta egy gyors, erős ölelésre. Tudom, kicsim, induljunk. West Landing, Maryland, augusztus negyedike, szerda. 14 óra a keleti parton, 13 óra az ország középső régiójában. Dóra bedugta a fejét az irat ajtaján. Sheriff, Istmen Sheriff keresi Ocean City-ből a kettesen. Mors Sheriff, miben segíthetek? Volna egy kis információm a számukra, mondta Istmen. A Louis gyereknek látogatója volt tegnap közvetlenül azután, hogy nagy távoztak. A pasos neve James Lorenzano. Pár percet beszéltek, aztán Lorenzano elment, nem a visszajött. Ó, Lú gyorsan feljegyezte a nevet. Lorenzano? Igen. Az irodám utána nézett a személyazonosságának. Kisebb maffia kapcsolat New Yorkban, viszont Lorenzano két látogatása között louis megverték. Johnson tud erről? Felhívtam. A gyerekkel is megpróbáltam beszélni, de egy ároszót sem lehetett belőle kiszedni. Folyamatosan tájékoztatom önöket is. Köszönöm. Rú a szemöldökét ráncolva tette le a telefont. Washington DC biztonság technikai tanácsadók, New Yorki maffia. Egy jegyes pár, akiket közel 500 kilométerre egymástól gyilkoltak meg, és volnék. Rúlük sem feledkezhet meg. Hazudtak a fiú halléte felül. Szerif, szólt be tóra, Johnson a hármasan. A baj nem jár egyedül. Üd, Johnson. Épp most beszéltem Eastman-nál Ocean City-ből. Engem is felhívott. Valami újat is mondhatok. A törvényszék kivizsgál Trickmen kocsi Az még nem jött meg. De ma kifaggattam az ügyintézőket a buszpályaudvaron, és azt mondták, hogy péntek este jártott egy fiskó és rengeteget kérdezősködött. Meg akarta nézni a biztonsági kamerák felvételeit. Valami olyan jött, hogy egy gyermekláthatási ügyben nyomoz. Item Buchanan. Lou leírta a nevét Lorenzánó mellén. Köszönöm. Lou pontosan tudta, hol találkozott a Buchanan névvel. Letette a telefont, és megnyitotta a kléménet vállalatának honlapját, és nőn Buchanan ahogyan emlékezett rám. Régebben a fiammal együtt bézbólozott, mondta Huxley, miután belépett és átnézett Lóvála fölött. A nagyanyja, Lusinda Banks, rendesen növelte a fiút. Ittán tengerészgyalogosnak állt. Huxley volt a fő információ forrása, akár akarta, akár nem. Ma mindketten boldogok lehettek. De már nem tengerészgyalogos. Harc közben megsebesült Afganisztánban, Richard vonnal volt von nem éltetül. Ő lenne Stan von idősebb testvére? Huxley összeszorította a száját. Idősebb és jobb nála. Stan elbújhatna a bátyja mellett. Nagy csalódás diknek és Etnának. Azok a srácok az egész nyarat együtt töltötték. Az én szakfűm időnként csatlakozott hozzájuk és együtt játszottak. De Éten és Richard közt igazi szoros barátság volt. És végül zak megunta, hogy csak harmadik. Tudod, milyenek a gyerekek? Ezek szerint Mr. nem vónék régi barátja, és kérdezős kötött Morgentamban. Szerintem ideje újabb látogatást tenni vónéknál. Nem lehet, mondta Huxley. Lu a hamlokát ráncolva nézett fel. És miért nem? Ma szálltak fel, Stan Woh magánrepülőjén. Beszéltem a légirányítással. Az útvonalterv szerint Csikágóba mennek. Azt mondta de demánok őrizet alatt, ezért nem tartóztattam fel őket. Mindannyian elmentek, Stan, Randi és az a vendég. Lou mérgesen fújt egyet. Kíváncsi vagyok, a költségvetésbe belefére egy jegy Tóra jelent meg az ajtóban. Ötkor indul a régen nasnerőn, az időeltolódás miatt hatra éroda. A külvárosban foglaltam egy szobát hogy takarékoskodjunk. Szükség lesz egy bérelt autóra is. Ugye nem gond, ha vezetnie kell Csigágóban, serif. Louzen önkéntelenül is elnevette magát. Nem is tudom, hogy bírtam ki Bostonban kettőtök nélkül. Tóra csak úgy ragyogott, köszönöm, serif. Most pedig, ha megmondanátok, hol szálltak meg volnék, akkor mindent tudnék, amit csak kell. A Chicágó válaszolt válaszolta hakni, majd látszott, hogy elszégyeli magát. A pasas, aki a podgyászokat vitte, emlékszik, hogy Mrs. Randi megemlítette. Blue gyarokba nézett fel a férfira. – Haxti, miért nem te vagy a serif? – Mert nem maradna elég ideje pecázni, jegyezte meg Dóra. Huxley alig észrevehetően elvörösödött. A száját azonban összeszorította, és az arckifejezése elkomorodott. – Még valami, serif. Amikor visszamentem az asztalomhoz, egy csomag várt rám. Neked volt címezve. Rú felállt, most már ő is éppen komoly volt, mint a férfi. Hol van? Még mindig ott nem nyúltam hozzá. Lú már kinnis volt az ajtón. Miért nem ezzel kezdted? Hallotta, ahogy hagszul felsóhajt a háta mögött. Pontosan az ilyenek miatt nem én vagyok a serif. Csikágó augusztus 4- -e, szerda 13 óra 15 perc. Déna behelyezte a kulcsot a zárba, a gyomra azonnal összeugrott, amikor az ajtó kinyílt, mielőtt elfordíthatta volna a kulcsot. Nincs bezárva, Ivi megígérte, hogy szárva fogja tartani. Lelki szemeivel látta maga előtt a két évvel ezelőtti jelenetet, és feljött a gyomorszabb a torkába. Ivi ott hevelt az ágyon összeszabdalva csupa vér, a nyakán szorosra tekert zsinek, amely belevág a húsába. Egy elmebeteg otthatta a barátnőjét meghalni. Ez alkalommal én magam hoztam házhoz az elmebeteget. Egész testében remegni kezdett annyira, hogy alig a fognyakirincset. Szedd össze magad Dupenszki. Lehet, hogy csak megint elfelejtette bezárni az ajtót. De ahogy benyitott, már tudta, hogy nem ez történt, aztán meglátta a földön heverő alakot, és káromkodva szisztent föl, mert rögtön megismerte. Két lépéssel ott termett a vértúcsában heverő nő mellett, és letéltelt mellé. Megfordította. Szürreális volt. A legrosszabb rémálma. Ám téna most ébren volt. Íten melléje téltelt. Ivi? Kérdezte feszülten. Déna a fejét rázta, megpróbált összeszedetten gondolkodni, nyugodt maradni. Nem. Sandy Stone. Déna csak annyit tudott gondolni, hogy Ivi minden bizonyjal felhívta. Remegő ujjait a nőnyakához érintette, de semmit sem érzett. Sandy meghalt. Valami történt, és Ivi felhívta Sandit, hogy elvitesse Eriket egy De hol van Ivi és Erik? Hol lehet csém? Az ajtóban valaki megszólalt. Ki az, Déna? Déna riadtan kapta fel a fejét. Mi állt előtte, homlokát ráncolva a fegyverről a kezében? Mi a váll fölött Davidet látta, aki ugyanolyan komor volt? Déna mellett ítem pattanásig feszült, szemét le sem vette mi a fegyveréről. Sunday Stone válaszolt Déna remegő hangon. Szociális munkás a gyermek jóléti szolgálatnál. Mia, Metsző tekintettel mérte végig írtam jókanent, majd leengedte a fegyvert. Nos, legalább így érthető az üzenet. Üzenet. Déna megpróbálta kiolvasni a választ Mia arcáról. Az üzenet, amelyet Goodman a alá, mi szerint mennyire utálja a szociális munkásokat, és hogy a következő halott szociális munkás tereszen. A megtisztelő jelzőket szíves engedelmettel kihagytam. De nem Goodman csinálta Déna. A detroiti rendőrség ma reggel őrizetbe vette. Mit keres egy halott szociális munkás a konyhában? Léna visszaportult Szandi este felé, majd a saját véres kezét nézte, és forogni kezdett a Szandi meghalt. Hol van, Ivi? kérdezte remegő hangon. Itt nincs, válaszol David, mi a háta mögül? Rubi hazajött, illen üvöltött, de senki más nem volt itt. Rubi megtalálta a a hűtőn, és felhívott. Én meg felhívtam azót. Íten, mintha jégé fagyott volna mellette. Hol van a leg? kérdezte Íten összeszorított fogkal. David a homlokát ráncolta. átráncolta. Kicsoda? Déna minden erejét összeszedve felállt, kényszerítette a lábait, hogy ne remegjenek Erikre gondolt. Mia le sem vette Itenről a szemét, amikor a férfi felpattant. Ő lenne büka, nem? Dén a merev nyakkal biccentett. volt? Iten, bemutatom Mia Mitchell nyomozót, a Chicago-i rendőrségen dolgozik. És a barátnőm. Mia, Iten egy eltűnt kis után kutatott. Péntek éjjel egy nő érkezett hozzánk, aki James Matt néve mutatkozott be. A buszpályaudvarról hoztam ide. Volt vele egy kisfiú, akit Eriknek szólított. Ugyanaz a kisfiú, akit Éten keres. Jane azt mondta, Erika fia, de ez nem igaz. Mia elővette a jegyzettömjét a zsebéből. Elrabolta a fiút. De miért? Hogy pénzt kapjon érte, válaszolt fog fogcsikorgatva. 5 millió dollár váltságdíjat követelt. Mia felpillantott. Makár nyomozó. Igen, mondta Itenkeserűen. És a fiú, ő kicsoda. A neve Alek von, és a keresztényem. Mia Erik volt az a kisfiú, akit dr. Lee megüzgált tegnap. Iten elkapta Déna vállát, és maga felé fordította. Az a férfi, akit tegnap meggyilkoltak, szegezte neki a kérdést. Déna bólintott, már tökéletesen tisztában volt azzal, mi történt. Szerinted ez a bizonyos Jane -e meg dr. Lee-t? Kérdezte Mia. Léna fölnézett ítelre, aki lehújta a szemét. Négy emberről tudunk, akit ő ölt meg, mondta a férfi nagy nehezen. Dr. lee együtt ez már öt. Ez a szociális munkás a hatodik. Csak pár órával ezelőtt tudtam meg, hogy itt vannak. Mi mint mintha minden ereje eladta volna. hat gyilkosság. Tud erről bármelyik rendben tartó erő? Hitán a fejét rázta. Azzal fenyegetett, hogy megöli a leket, ha kapcsolatba lépünk a rendőrségkel. Mia beszívta az arcát, az állam megfeszült, a szemében ki nem mondott, vádizott. Nos, reméljük, hogy nem késtünk el. Csattant fel. Úgy tűnik, a fiút magával vitte, mert az biztos, hogy egy gyerek nincs itt. Körbejártam a házat a pincétől a padlásig. Ivi itt volt. Dina gyomra felkavarodott, ahogy végre megmerte fogalmazni magának, mi történt. Jane elvitte Ivit. Jane, aki már annyi embert megölt. Jane, akiről Déna ösztön az első perctől assulta, hogy valami nem stimmel vele. Én hoztam ide. Mindenkit veszélybe sodortam, akit szeretek. Igen. A hangja egy vad idegenjé. Ivi nem hagyta volneriket magára. Ivi, aki maga is annyi mindenen keresztül ment. Kélek, Istenem, ne enged, hogy Ivi meghalljon, könyörgök. Nyomozó, mondta Item vontatottan, eltorzolt arcan. Doktor Lének minden ujja megvolt, amikor találtak. Déna a szájára szorította a kezét, mert erős hányinger kapta el. Igen, ugye nem azt akarja mondani. Alex szülei majd levágott újat kaptak. Egy felnőtt férfiúját. Már elindultak csiklákóba. Mi aki fújta a levegőt? Ó, basszus, be kell jelentenem, és ide kell hívnom a társam. Déna, ülj le! Úgy nézzel ki, mint aki mindjárt elájul. Mr. Buchanan, beszélnünk kell, és ez nem lesz kellemes egyikünknek sem. Híten kihúzott egy széket, és gyöngéden lenyomta rá Dénát. A nő üveges tekintettel bámulta a földön heverő haltestet. Tudom, mondta komoran, de fel kell hívnom Alex szüleit, hogy megmondjam nekik. Elvesztettem a fiúk nyomát. Felkapott egy törölközőt a konyhapótról, és letisztított a véres kezét. Higgyi el, nyomozó, ezzel szerinkább inkább magával beszélgetnék. Csikákó, augusztus 4 -e, szerda, 16 óra 30 perc. Mi a Mitchell nyomozó, felaláják át, míg a társa a kialkatóhelyiség összekaristolt asztala mellett ült. Ébréken nyomozó egészen addig a pontig alig szólt egy szót, csak figyelt Metző kék szemével, amitől Íten legszívesebben macorodni kezdett volna, mint egy túlcás kisgyerek. Déna Íten mellett ül, felkarjába kapaszkodva lemond szemmel, Mikő újra elismételt az eseményeket, és egyre jobban összehúzta magát, ahogy hallgatta, mi történt Paul Macmillennel, Cheryl mennel és Alisa Sanssünnel. Déna iszonyatosan törékennek tűnt, és íten már-már attól félt, hogy darabokra esne, ha haszáérne. Ezért a kezét maga előtt tartotta, pedig szerint magához elte volna, hogy valamennyire megnyugtassa. És talán ezzel önmagát is. Dénak két ismerőse meghalt, és a barátnője Ivé eltűnt, és Alek se hal. Egy órával elkéstek. Megpróbálta elérni Krét és randit, de csak az üzenet rögzítő válaszolt. Valószínűleg még mindig a repülőn vannak. Amikor majd leszállnak, muszaj lesz megmondani nekik az igazat. A szörnyetek, aki elrabolta Aleket, megint kicserezte őket. Szóval mi történt, amikor megérkezett Csikágóban, Mr. Buchanan, szólalt meg régen nyomozó, amikor Micsem megint elkezdett járkálni. Ítem felsóhajtott és folytatta a történetet. Elmentem a buszpályódvarra, ahogy a korábbi városokban is. Azt mondtam a biztonságiaknak, hogy egy gyereket keresek, akit elvittek a gyermekláthatási megállapodás ellenére. Régen felvont a sötét szemöldökét. Szóval hazudott. Iten a férfi szemébe nézett. Hazudtam. Aprólékosan átnéztem a biztonsági felvételeket. Aztán volnék két reggel újabb e kaptak. Déna felnyitotta a szemét, és zavart pillantással nézett föl rá. Ez közvetlenül azután volt, hogy elkerisztünk. Súgta oda neki Iten, majd kihúzta magát, és folytatta. Az állt benne, hogy alet még él, és hogy okos döntés volt eméltesíteni a rendőrséget és hogy a váltságdíj 5 öt millió dollá lesz, részletek majd később. Az üzenetet visszafejtettem egy fénymásoló szalomból küldték, ugyanaz a nő volt, akit a felvételken láttam Indianapolisban és kalambeszban is. Mi a megtartant, mély megvetéssel fordult étem felén. És ezen a ponton sem jutott az eszébe, hogy értesíteni kellene a rendőrséget. Természetesen eszembe jutott. Mondta Iten mérgesen, a nap minden egyes percében, de az a nő fogvataltotta Aleket, és tudta, hogy nem mentünk fel a rendőrségre. A rohadt életbe láttam, amit művelt. Láttam annak a férfinak a holtestét a félszerben, és azzal fenyegetőzött, hogy megöldi Aleket, és hittem neki. – És mégis mit tervezett, mikor értesít minket, Mr. Buchanan? – kérdezte régen csendesen. Iten nevetéses szinte kongott. Amikor lett volna mit adnom, ami napról napra egyre kevésbé tűnt valószínűnek, de már eldöntöttem, hogy akkor is telefonálok, ma reggel. Aztán megláttam Dénát a felvételen, és csak az járt a fejemben, hogy el kell jutnom Alekhez. Michell megragadta az egyik széket, dühösen átvetette rajta a lábát, és ülésben helyezkedett el rajta. Hány kaptak még ezen kívül, Mr. Buchanan? rossz Rosszsorú. Héten átlátta a helyzetet. Michel és Régen tökéletes harmóniában dolgoztak. Másnap, vagyis tegnap kaptunk még egyet. Ez alkalommal egy könnyös bajban lévő internetkávézóból küldte. Ebben adta meg a számla adatait, amelyre nap naputalniuk kell a váltságdiat. Ma volt a határidő, hogy átutalják az előleget, különben a következő csomag kisebb lesz. Nem értettük, miről van szó, egészen addig, míg vónék, meg nem kapták a csomagot ma délután. Egy felnőtt férfi véres ujját, nagyot nyert. Egy kép jelent meg a lelki szemei előtt, a legkeze. Az épp egészséges keze. És íten gyomra görcsben rendült, már a lehetőség tudata is elborzasztotta. El sem tudom kép, Istenem. Iten felprókott, a torkát manik ezt Megborzongott, az asztalt támaszkodott. Fölemelte a fejét, belenézett Mitchell tiszta kék szemébe a kétségbeesés tőltatosan. Nála van a keresztviam nyomozó. El tudja képzelni, milyen lenne az élete, ha megcsankítanák a kezét. Hiszen siket, a kezével kommunikál. Szólnom kellett volna, igen, tudom. De csak a az eszembe, hogy szegény mennyire félhet, mennyire kiszolgáltatott. A helyiségre nyomasztó csak telepedett, ahogy íten és mi a farkas szemek nézett egymással. Szinte vágni lehetett a levegőt közöttük. Aztán váratlanul dél a végsemitott Iten kezén. Semmit sem szólt, csak megfogta az asztalt markoló kezét. Íten megint megbozongott fejét lehajtotta, a télten megfagyjant. Milyen egyszerű gesztus, mégis most ő érezte magát összetörve. Kellett egy perc, mire rá mennyire hideg Dén a A nő reszketett, szabad kezével átfogta magát. Csupasz karja merül riba bőr. Híten hirtelen lekapta magáról a zakóját, és Dén a vállára terítette. Ez alkalommal Dén a meg, a szemét lehonta, és beszívta a férfi testéből átmelegedett zakóillatát. Jól vagy, suttogta, mire Dén a ez alkalommal kinek a személyi igazolványát használta Mr. Buchanan, kérdezte Mitchell, imár Ít Ethan belenézett Mitchell szemébe, és látta, hogy a megvetés szinte teljesen eltűnt belőle. Kriszti Szikorszki állt azon az igazolványon, amelyet tegnap a könyvespoltban használt. Mitchell és Régen összenéztek. Tegnap délután megtaláltuk, mondta Régen halkan. Meghalt. Ítem válla leanyatlott. Tudom. Már eldöntöttem, hogy délelőtt jövök a rendőrségre. Aztán megláttam azt a nőt, alakkel a buszpályadvar felvételén, ahogy Dénával találkoznak. Egyenesen Dén a lakására hajtottam, és onnan átsértünk a menhelyre. A többit már tudják. Régen elgondolkodva döntötte oda arra a fejét. És elképzelése sincs arról, ki lehet ez a nő? Ha lenne, akkor már napokkal ezelőtt jelentkeztem volna. Nem tudom kicsoda sem azt, hogy az ötmillió dolláron kívül miért tette mindezt. Régen vállott volt. Ennyi pénz éppen elég indok lehet. Mitchell Dénu felé fordult, aki az egész beszélgetés alatt egy áraszót sem szólt. Csak ült és figyelt, és minden egyes új információtól egyre sápadtabb lett. Déna, meséljek Déna mély lélegzetet vett, szemmel láthatóan igyekezett összeszedni magát. Amikor kimentem elé, az arca össze volt verve. Valaki nagyon csúnyán elbánt vele, még pedig az előző pár napban. Régen mit csere pillantott? Találkoztam már olyannal, aki sérülést okozott magának, hogy félrevezesse a nyomozókat, de elég ritka az ilyesmi. Dén a keze előbukkant az alól, és az ujjait hallg a halándékához mondta. Észrevettem rajta, hogy valamikor a múltban pengével vagdosta magát. Nagyon de elég régen ahhoz, hogy a hegek majdnem teljesen elhalványuljanak. De az arca, a társai borzalmasak voltak. Nem hiszem, hogy magának meg tudta volna csinálni. Mitchell összevontta a szemöldökét. Elképzelhető, hogy van cinkosabb Jukenen. A leveleit mindig több szám első szemében írta. Nem is nagyon hittem, hogy egyedül olyan könnyen le tudta gyűrni Pór de a felvételeken senki más nem láttam, csak jane és Aleket. Aleket is megverték? Kérdezte végen. Déna a fejét rázta. Nem, legalábbis ott nem, ahol én láttam. Később Ivi megnézte a hátát, amikor aludt, és Jenkin volt cigarettázni, de ő sem talált rajta szózódásokat. Jane sosem engedte volna, hogy közelebb is megüszkáljuk. Régen felvont a két. És ez nem volt janus. Dina szeme megvillant. Először nem. Az ügyfeleink nehezen bíznak meg bárkiben is, még tőlünk is óckodnak. Régen, mintha ez nem győzte volna meg. És később, később már gyanakodtak? Dina vállal hanyatlott, Igen. Hossárnak már igen. Karolin volt az első, aki gyanakodni kezdett. Jim mérkes lett rá, amikor Karolin figyelmeztette, hogy nem szabad a főtőszabában dohányozni. Karolin szerint Cén a volt férjére emlékeztette. Mitchell felvonta a szemöldökét. Tényleg? És ez mikor volt? Vasárnap délután, amikor ifi elment léve a temetésére. Mitchell és régen megint összenéztek. Érdekes az időzítés, jegyezte meg Mitchell. Dén a szeme elkerekedett. Ó, nem, Mia! Arra gondolsz, hogy Jane, de Goodman... A Dedroitiak azt mondták, Goodman Gudman azóta az eset óta ott volt, hogy megölte a feleségét. Déna a fejét rázta. De egy ott volt a hanöverházban, amikor felhívtam üvítét hő este, tudom. Külön rákérdeztem, hogy mindenki otthon van-e. Aggódtam, hogy Gudman a lakókra vadászik. Iten emlékezett a telefonhívásra a kórház előteréből, hogy Déna milyen koromban leteremtette a lánt, és ráparancsolt, hogy maradjon otthon és vigyázzon a házra. Így már sokkal több értelme volt a beszélgetésnek. Ki az a Goodman? Dina egy pillantást vetett felé, majd szorosabbra húzta magán az a Az egyik ügyfelemet múlt héten meggyilkolta a férje. Azt hittük, Karolin balesete az ő bosszúja. Azt hittük, doktor Lít is talán ölte meg. Íten emlékezett Déna tekintete, milyen feltúlt volt az este, amikor megjelent a szállodai szobajtajában. Most már ennek is több értelme volt. Az, hogy a munkája ilyen veszélybe sodalja, mintha nem tartóztatta volna -e fel. Az, hogy a barátai veszélyben vannak, már igen. Már önmagában az is tühítette ítent, hogy Déna ennyire semmiből veszi a saját biztonságát. Ennek ellenére kiméten szólalt meg. De nem Gudment mentette. Nem, suttogta Déna, hanem Jane, és én hoztam őt ide. Mitchell odalépett Dina mellé, és az asztalnak támaszkodott. És csanakodtál arra, hogy Csén gyilkos? Dina megrázta a fejét. Nem. Az megfordult bennem, hogy önmagára talán beszét jelentett. Ivi szerint elképzelhető volt, hogy a fiának túl sok gyógyszert adott. De az, hogy gyilkolni képes, meg sem fordult a fejemben. Akkor nem a te hibád. Karoli lenne az első, aki ezt mondaná neked. És Ivi is. Karolinnak nem szólhattak erről, mi a kérdek. Déna megsemmisülten nézett hal, Mitchellre, harrékedve. Nem szabad terhelni. Úgy sem tehet semmit, Iviért. Mindent tőlem telhetőt megteszek, hogy ne jusson el hozzá hír. Mitchell bátorító mosolya szorította meg Tina kezét. Jobb, ha megkérjük Maksat, hogy ne engedje elkapcsolni a teljesabb csatornáról, nehogy megnézze a híradót, ha esetleg kiszivárog az ügy. Lecsusszant az asztal széléről, az arca ismét szigorú kifejezést töltött a visszanézett ételbe. Eszébe ne jusson elhagyni a várost, és amint hónék megérkeznek, azonnal hívjon fel. Be fogjátok vonni az FBI-t, kérdezte Déna alig hallhatóan. A főhadnagyunk fog telefonálni, válaszolta régen. Könnyen lehet, mivel a fiút átszállították az államhatárokon de egyben gyilkossági nyomozás is, ami a mi hatáskörünkbe tartozik. Tudatjuk, amint több információnk lesz. Ítem felállt bizontalanul. A halántéka lüktetett lassan 18 órája ébre volt, és mindössze pár órát sikerült aludnia az éjjel. Mialatt Déna mellette szuszogott. Mintha ezer éve lett volna. Mehetünk? Igen. Mitchell a homlokát ráncolta. Minden rendben, Mr. Buchanan. Igen. Csak nagyon fáradt vagyok. Csak idő kérdése, és megint elhomályosul a látása. Nem akarta, hogy a tablettát itt a rendőrsön kelyen bevennél, ha jön a rohang. Segített Ténának felállni, átkorolta a vállát, és érezte, ahogy a nő kimerült ennek időn. Taxival megyünk vissza a szállodába nyomozó. Azonnal telefonálok, amint volnék megérkeztek mérjenemből. Chicago, augusztus negyedike, szárta, 17 óra 30 perc. Kész rémálom, Dina, és szemét a lift kijelzőjére szegezte, ahogy mentek fel a 40. emeletre, ahol vonék lakasztája volt. emellett a lejjebb szárt előző nap, amikor eljött itenhez, mert annyira szüksége volt rá. Ahogy most is. Valami megváltozott, a taxiban idefelé jövett. Iten mobilja rezegni kezdett, a társak léhívta. Iten alig tudta kinyogni a szavakat. Elvesztettem a legnyomát. Von meg Randinek, hogy sajnálom. Csönd következett, majd elhúzta a száját. Még nem, mondta végül. De még fiatal az este, azzal becsukta a telefonját, és csak bámult mag elé összeszorított szájjal. Mi az? Kérdezte Téna pedig félt, hogy tudja a választ. Még mi nem? Fri tudni akarta, hogy a rendőrség feljelentést akar -e tenni, mondta kamaran, merven előre nézve. Ezek után egyikük sem szólt egy szót sem, de minél közelebb ért a taxi a szállodához, írten annál ingerültebb lett. Egy ponton egész testében megmerevedett, és keresni kezdte a tablettársüvegcsét a zsebében. Okuláris mikrénye van, ezt mondta. Épp most kapta el egy roham itt a taxiban. Csak ült összeszorított szemmel, ökölbe szorított kézen, mintha az egész teste görcsben állt volna. Egészen befortult önmagába. Még akkor sem szólalt meg, amikor a látásra visszatért. Most itt állt magányosan a lifben, mint egy láthatatlan fegyverzetet viselő harcos. Csak állt, és kizárt engem. Ítem még mindig nem szólt egy szót sem, csak nézett maga elé, míg a lift meg nem szólalt, és az ajtó ki nem nyílt. Akkor igazi úriemberként megvárta, hogy először téna szálljon ki. A 4006-os lakosztály az övék, mondta, és elindult a folyosón. Déna meg sem moccan, csak nézte, ahogy a férfi elsétál, majd nagyjából öt méter után visszafordul. Nem jössz? Déna nagyot nyelt. Mondtam, hogy megyek. Mondtam, hogy szembenézek elég édesanyjával. Iten arcán megrándult egy ideg. Alek. A neve Alek. Mondtam, hogy szembenézek Alek édesanyjával. Helyesbített, azt kívánva, bárcsak olyan hikat lenne, mint ami mutatja magát. Tudom, hogy nagyon mérkesek lesznek rám. Minden okuk meg De tudnom kell, hogy te is velük együtt haragodni fogsz nekem. Ha igen, akkor muszáj lesz. Mit? Elfutnom? zokogva a földre rogynom? Az biztos, hogyha senki nem segítene. Legfőképpen Ivin és Aleken nem. Felkészülnem, mondta végül. Iten, felfogtam, hogy ők a barátaid, és hogy nagyon régóta ismered őket. Nem várom el, hogy engem védj az ő rovásokra. De ha egyedül kell megbékóznom ezzel, akkor azt most előre tudnom kell. Ethan leszette a fejét, és ha bár Déna legszívesebben odarohant volna hozzá, megtartotta köztük az öt méteres távolságot. Ne haragudj! Szólalt meg íten regettem. Bizontalanul egy lépést tett felém. Déna elindult. Félúton találkoztak, és a következő pillanatban megnyugvást talált a férfi karjaiban. Annyira sajnálom! Tette hozzá remegő hangon. Minden elcseszten. Déna mély levegőt vett, beszívta a fél fillatát. Milyen megnyugtató? Pont amennyire kell. Szerintem mindketten elcsesztük. Két ember, aki csak jót akart. Ha a rendőrség feljelentést tesz, a fejét ráhajtott a Déna hajára. Már belerángattam klét, nem akarlak téged is magammal rántani. Déna megkönnyebbülten fújta ki a levegőt. Abban a pillanatban már tudta, hogy meg fogja neki mondani az igazat. Nem fogsz. Nem tudsz. Megteszem én azt magamtól is. Mit tettem, Ethan? A férfi arcára kiült a kétségbeesés, mintha a volna. Semmivel sem rosszabbat, mint én. Randi tudja, hogy elvesztettük a leknyomát. Azt is tudja, hogy most már a rendőrség is beszállt. Gyere, essünk túl rajta. Kari, Indiana, augusztus 4-e, szárta, 17 óra 30. Alek már látta ezt a csirkés ételmet. Nehéz lett volna nem észrevenni az 5 méter magas bészból felszerelésbe öltöztetett kakast az épület Körbe-körbe mentek, mintha órák teltek volna el azóta, hogy elhagyták a hegesarcú néni házát a halott néni kocsijában. Kúszsákokat is látott a kocsiban, leveleket, amelyek fellécén a gyermekjóléti szolgált nevét olvasta. A heges arcú néni nem a rendőröket hívta, hanem egy szociális munkást, aki már haladt, fejbe Látni nem látta, mert a heges arcú néni elrejtette az arcát. Ivi a neve. Ott át az üzeneten, amit írt. Most már tudta, hogy benne megbízhat, de már túl késő. Csaptába csalta őket a fehér szemű Banc, akinek még mindig nem tudta a nevét. Akinek a célját még ugyanúgy homályfette, ahogyan azon az éjszakán is, amikor megpillantotta a tengerparti ház szekrényének rejtekéről. Hét napja. Ezt azért tudtam, mert reggel látta a pilapot a konyhasztalon, a Csikákó tribünt. Szerta van. Hét napja rabolták el, és még mindig nem tudja, hogy az anyja életben van-e, vagy meghalt. Jó ideje keringtek már, ő az első lések gumbasztott, Ivi pedig hátul. Félve hátra esett, de csak annyit látott, hogy a lány nagyon meg van ijedve. Mégis elmosolyodott, azzal a furcsa félmosolyjal, és némán azt átogta, hogy ne félj. Az F hanggal kezdődő szavakat egész jól ki tudta találni, amikor hallók mondták ki, még így is, hogy Ivi szája torzanformált a szavakat. Mély levegőt vett. Megpróbált nyugodt maradni, de a szíve majd kiugrott a helyéről. Egy gyilkos rabolt el. Azt hitte, ő lesz a következő, amikor valamivel később a nő követni kezdte egy idős néni kocsiját egy mellékutcába. utcába. Aztán ráparancsoltott szájon ki. Örült, hogy egy ideje nem ivott vizet, mert ha igen, akkor összepisérte volna magát félelmében. De a ribanc nem lőtte ne kirángatta az idős nőt a kocsijából, és leütötte. Aztán őt beültette az első üdésre, ivit pedig bezárt a csamagtartóban. Alek a visszapillantó tükörben figyelte, ahogy a tetőn álcsorgó kakas eltűnik, majd szemét a következő ismerős épületre szegezte, egy régi középiskolára. Elolvasta a feliratot, ahogy elhaladtak mellette, és mélyen az emlékezetébe véste. Minden egyes épületet megjegyez, mert ha sikerül megszöknie, tudnia kell, merre meneküljön, mert meg fog szökni. Nem tudta, hogyan, de megteszi. Napok óta mondogatja magában, tennie kell valamit, de annyira fáradt volt, most nincsen volt ereje. Most viszont éber, a tudata tiszta. Reggel nem kapott fenn a tablettát, és még azt is sikerült kikötnie, miután a fehér szemű sietve elrohant. De a kepra miatt alkódott. ha abból nem kap eleget, akkor rohama lesz ami nagyon rossz lenne. De emiatt ráért később is akultni. Most ki kell találnia, hogyan szökhetne meg, és hogyan hívjon segítséget Ivinek. Valamit tennie kell. Csikágo, Akusztus negyedike, Szerda, 17 óra 35 perc. Íten szívesebben nézett volna szembe egy állig felfegyverzett hadsereggel, hogy kopogjon a 4006-os lakosztály ajtaján. Csak áldott egy hosszú percig az ajtót nézte, mire Déna átkarolta a derakát és magához a lelte. Majd bekopogott helyette. Klényított ajtót és szó nélkül végigmérte dina mielőtt ígyen szemébe nézett volna. Szóltál a rendőrségnek? Ethan bólintott. Mindent elmondtam nekik. Megpróbáltalak a lehető legjobban kivanni téged. Clay vállat vant. Erre már nem sok esélyem van. Kinyújtotta kezét Déna felé. kléménet vagyok, íten társa. Déna Tupenski. Iten figyelte, ahogy a nő egy leheletnyit felszegi a fejét, amint kezet rász kléjel, és érezte, hogy büszkeségtől át a torkát szalangató rettekésen. Egy női menhelyet vezetek. Jöjjetek be, mert vártunk titeket. Randy a kanapén ült, Sten egy székben. Minden szem Dénára szekeződött. Iten érezte, hogy Dína egész testében remegte azért kihúzza magát, és még mindig szorosan öleli a derekát. Mintha a puszta akarattal tartaná magát egyben. Kliki kihúzott egy széket, de Dína megrázta a fejét. Köszönöm, de inkább álva maradok. Dina. Suttogta Iten, ülj le, mielőtt összeesel, kérlek. Ezért engedelmesen leült, Iten pedig oda mögé, szó szerint és áthütt értelemben is. A kezét a nő vállára tette és gyöngéden megszorította. Randi, bemutatom Déna Dupenszkit. Alek az ő menhelyén volt péntek éjjeltől ma dél előttig. Déna kis hián hátrahőkölt a pillantástól, amelyet az anya lövelt felé. Haragra számított, de nem készült fel a nő tekintetéből felijáradó heves gyűlöletre. Mrs. Swan. Randi von arca akár a kő. A saját otthonában rejtegett azt a szörnyeteget, a fiammal együtt. Nem, asszonyom, mondta Dina csöndesen, az nem az otthonom, hanem egy menhely bántalmazott nők számára. Minden szükségben szemlődő asszony előtt nyitva áll. Az, aki csénként mutatkozott be, szintén olyannak tűnt, mint aki szükségben szenved. Ítem megszorította a vállát. Összevelve érkezett meg Randi. Láttam az arcán évő szúzódásokat a buszpályautóri felvételen. Ténának semmi oka nem volt rá, hogy kételkedjen a szavaiban. Randi dühös pillantással jutalmazta a magyarázkodást. Hagyta, hogy ez a szörnyetek bántsa a fiam. Dénának valahogy sikerült hikatnak maradnia emlékeztette magát, hogy ez az édesanyja az utóbbi egy hétben a poklok poklát járta meg. Az a szörnyétek meggyilkolta két barátomat, és a maga fia mellett túlszul a barátnőmet. Azt sem tudom, Ivi életben van-e. Elszorult a torka, ezért megköszönült -e, ahogy ítem végig a vállán. Sajnálom a történteket, Mrs. von. El sem tudja képzelni, mennyire, de sosem hagytam volna, hogy Jane bántson egy gyereket. Az az állat begyót szerezte, kiáltott randi könnyekkel a szemében. Maga elvileg szakember, szinte kiköpte a szót, és ezt nem vette észre. Dina ajka megremegett, ezért gyorsan összeszorította. Mrs. Whonnak határozott tehetsége volt ahhoz, hogy beletrafáljon a legkényesebb kérdésekbe. De észrevettem. Kihívtam egy orvost, akiben megbíztam, hogy vizsgálja meg a fiát. Jane korábban érkezett vissza, és most az orvos barátom halott. Az assziszten sem felhívta a gyermek jóléti szolgálatot, hogy jöjjenek ki és vigyék el a fiát, és most a szociális munkás barátom is halott, a barátnőmnek pedig nyoma veszett. A hangja megremegett, ezért keményen megszabolázta magát, hogy folytatni tudja. Jéten kezel egész végig a vállán nyugodott. Minden olyan szokásos dolgot megtettünk, amelyre lehetőségünk volt. De ez nem egy szokásos helyzet, fejezte be, helyette Klé a mondatot kedvesen, és Déna hálásan pillantott rá. Misztopenszki, maga az egyetlen, aki látta az arcát, tudna mondani bármit, ami hasznos lehet. Adtam személy a rendőrségi rajzolónak, ítennél van az elkészült kép. A vála fölött hátra nézett aki addig relővette a fantomképet a zsebéből, és odafordult té felé. A jobb vállán egy tetoválás van, nagyjából 10-7 centis, is, de egészben sosem láttam. Kisebb hek borítják az alkarját, valamikor régen vagdasta magát. Ez volt az első, arra utaló jel, hogy valami nem stimmel bele. De az, ami a leginkább árulkodó volt, Déna a tenyerével dörsölni kezdte a karját, mert megint csupa bőle. Olyan ijesztő a szeme. Nagyon, nagyon világos kék, szinte áttetsző. Íten átnyújtotta a rajzat klének, aki előbb megnézte, mielőtt továbbadta volna Stan vonnak, aki azóta egy szót sem szólt, hogy íten és Déna beléptek a szabába. Nos, kérdezte Klee, de Sten csak a fejét rázta. Szomorúan, észlelte Déna. Még sosem láttam, jelentette ki és átadta a képet a feleségének. Déna felsóhajtott. Nem Aleknak nevezte a fiát, hanem. Eriknek. Cudtagta randi, Eriknek nevezte. Ítán akaratlanul megszorította Déna vállát, ahogy minden szempár randi volna szekeződött. A nő arca olyan fehér volt, hogy Déna már attól félt menten elájult. A keze annyira reszketett, hogy a papír is nemegett tőle. Honnan tudtad, Randi? kérdezte Iten óvatosan. Randi von most végre felnézett, a szeme riadt volt, mint az őzött vadé. Minden ellenségeskedés eltűnt belőle. Onnan, hogy ez a neve. hátra hátrafordult, hogy ítenre nézzen, de csak annyit látott, hogy ő is éppen meglepet, mint mindenki más. Randi lassan félretette a rajzat, és a helyiségre halálos csön telepedett. Randi összefonta öli bejtett kezét, mert ez a nő az anyja.